Я не ходжу до проституток і не напиваюсь в барах. Чого ж мені нав'язують ці сюжети? Чому я мушу стежити за перепитіями долі злодія, наркомана, бандита і повії? Зрештою, це моя приватна територія. Це мій дім, мій телевізор, мій житєвий простір. Це мої вікна, мої двері, в які я не пустив би ніяку погонь. Чого ж ви лізете через екран? І все-таки однієї пізньої ночі, коли нам довго і щасливо не спалось, трапилося побачити гарний французький фільм. З Аніж Єррдо. Звичайнісінька ніби історія, як зустрілися двоє, як невідомо чому і звідки налітає цей гарячий вітер, як виникає не просто потяг одне до одного, а якась непереборна туга одне за одним, коли жодних слів, жодної постільної сцени, вони тільки дивляться одне на одного. Як ми тепер з дружиною, як наш лев, інвертований на постелю, наборчено на матір, як, мабуть, той консул на свою недосяжну ліліт. Слухай, сказала дружина. Ми випали з культурних контекстів, а й справді. Коли ми були останній раз в театрі, чи в якійсь галереї, коли слухали опору, чи ходили в музей, телевізор та й телевізор. Пішли на виставку сучасного авангарду. Круто відірвалося. Найбільше вразила Марія номер 142. Пронумерована Марія – це вже щось. Куди там Пікасо з його жінкою в кріслі? І всі модерністи разом узяті. А втім, чого я дивуюся? Я ж теж пронумерований. Ми всі пронумеровані. Оприходували нас, пронумерували, видали ідентифікаційні коди. Довжелезну десятизначну цифру. А що вона ідентифікує? Реєстр фізичних осіб для податкової інспекції. А де наша людська ідентифікація? Національна, культурна? Чи в епоху глобалізації вже не треба? Взагалі мистецтво зробило величезний крок уперед. Що там ті китайці з їхніми пензликами, японські мініатюри і весь цей Іван Марчук з його космічно. Капілярною технікою, всі ті голоси його душі і нові експресії. Вчорашній день, нафталін, сучасне мистецтво не визнає канонів, приміром, дриплінг. Що в руки трапило? Віхоть, лопатка, дірева бляшанка, кулінарний шприц. квеця й машне кримпуся, нафік талант, натхнення, якісь там ідеї. Головне, що було стьобно, шок, скандал, провокація. Ось ферменти мистецтва, його елітарний тренд все має бути спонтанне і гранично відверте як фізіологічний акт, як бажання лайнутися, аби відлити в неположному місці. Відливають на все – на батька, на матір, на літературу, на історію, сміються до гикавки над самим словом патріотизм. Я вже навіть не страждаю від цього. Цілковите розуміння, що від тебе нічого не залежить, звільняє від відповідальності. У нас є шавальє, хай відповідають. Але вони щось дуже почали вчащати до Москви, візити, що далі неофіційніші, приязніші, з поцілунками і гостюванням на дачі президента Росії. Відновлюються радянські традиції, взаємний обмін святами. Той рік був роком України в Росії, цей рік – Росії в Україні. Та воє гляді, що опять появиться красна свідка, цитую дружина Гоголя. Але якось це контрастує з побожністю у недавніх членів партії. Ридає Сталін на тому світі, як швидко перелицювалися його кадри. Тож були такі атеїсти, а тепер б'ють поклони і хрестяться. Ось привезли мощі Андрія Первозваного. Прибув архімандрит Христудул Сафона. Президент і його достойники приклалися до святої стопи. Яке зворушливе навернення до релігії. Наче й не їхня партія руйнувала храми. Наче й не вони випускали ракету сатана. У суспільства ретроградна амнезія. Воно уже все забуло. Воно навіть не робить зусиль пригадати. Через те з цим суспільством можна зробити що завгодно. Обікрасти його, принизити, привласнити його власність. Вирубати його ліси, возити ядерні відходи через його голову, будь-яку дамбу навісити йому над головою, схаменеться, коли вже пізно. Що ж ти хочеш від суспільства, яке за одне століття пережило три суспільні формації, сказав Лев, інвертований на пустелю. Монархію та шей російську. Соціалізм не опробований на дрозвофілах. А тепер шей під псевдонімом демократія. Ніколи не жило нормальним життям. Не знає ні своїх прав, ні обов'язків. Це ж не Англія, де є тяглість традицій, де навіть Конституції немає, а всі права і обов'язки написані у людей в голові. «Розумна нація», – каже дружина. недарма ж у них на троні переважно жінки. І в Нідерландах уже років сто королеви. Час беже й нам обрати жінку. Я знаю, до чого вона хилить. Але я ще не готовий обрати жінку, та ще й колишню бізнес-леді. Я хочу обрати нашого нетипового екс-прем'єра. Ось на кого я не вказав бикісткою кенгуру. Та й то». «Що я знаю про нього? Мені він подобається. Це моє суб'єктивне враження. А як там об'єктивно? Я ж фактично не знаю. Для мене він такий, яким я його бачу. Це властивість мого зору. Я не спотворюю об'єкт, але коридори влади – це лабіринт Мінотавра. По тій багнюці чистий не пройдеш. Все хтось обляпає або вкусить. Там треба антимоскітну сітку одягти на голову. І обкуритися димом», – дала дружина. «А час іде». Майклу Джексону вже 45. Мадонна вже пише казочки про принца і руду лисичку. Департіє відкрив ресторан у Парижі. Шварцнегер балотується губернатором губернатори штату Каліфорнія. Його вже облили компроматом. Шпурнули в нього яйце. Але це не страшно. Майже в кожного політика щось шпурляли. В Тоні Блера – помідори. В Біла Клінтона у Варшаві теж, якийсь 19-літок швергнув яйце. Але Клінтон поставився до цього з розумінням. Він сказав, Молодь завжди має бути на когось сердита. Зняв піджак і пішов далі в рожеві сорочці. Шварцнегер також не розгубився. Він зауважив, що тепер той хлопець винен йому ще й бекон. Бо яке ж їй це без бекону? Головне для публічного політика вміти з гідністю – втертися. Сьогодні у школах пролунав останній дзвінок. Школярі на радощах влаштували фестиваль шпурляння портфелів. Хто далі закине? Одна дівчинка закинула на 6 метрів, друга на 11 що, що, а портфель наш малий закинув би найдалі. Щось у нас з його вихованням пішло не так. Може, я занадто м'ягкий, може, дружина занадто сувора, в той же час до неї він горнеться, а зі мною дистанція. Батько казав прірва. Згодом буде й прірва. Сумно. Я програміст, а запрограмувати свою дитину на щось путнє не можу. Ходив з дітьми на Майдан Незалежності, малий з боркою настрибалися на батуті. Я тільки не знаю, чому це називається Майдан Незалежності. Розваг, кав'ярень, бутяків, барахолок – чого завгодно, крім Незалежності. Слова українського не почуєш, так ніби це філіал столиці сусідньої держави. Але в підземній трубі знайома мелодія розриває душу. Колись за цю пісню можна було й на станцію «Патьма» загриміти. Пам'ятаю, батько від друзі її підпільно співали. Мати притишено виводила своїм оксамитовим мецо, а метую червону калину підіймемо. Перший її на повен голос заспівав хор Гомін на граніті нашої студентської революції. І це було потрясіння. Це була моральна перемога, вияв свободи духу. Тепер її співає у підземному переході жебрак, сивий змучений чоловік з бандурою. Люди пробігають повз нього і не глянувши. Зрідка хто кине яку монету. Тільки українці зупиняються, як ударені в груди, і потім швидко-швидко йдуть, заганяючи сльози кудись глибше в душу. Кіян ця мелодія не вставляє. Мимоволі, і я вже звикаю до цієї огидної лексики. Живемо у лепкій атмосфері звороднілого суспільства, моральні непрозорі.